Вантажний автомобіль Вантажний автомобіль – це транспортний засіб, призначений для перевезення вантажів. Перший у світі вантажний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння був створений 1896 року в Німеччині. Вантажопідйомність цього транспортного засобу може становити від 1,2 до 10 тонн і більше. За типом кузова вантажні автомобілі поділяються на бортові, самоскиди, криті, автоцистерни, авторефрижератори, контейнерні, тягачі.